Радіослухачі, у нинішній радіопрограмі пропонуємо вам наступні вістки. Огляд світової преси. Росія привласнила собі юридичне право безпосередньо втручатися в українську кризу. Самооборона Майдану створила армію. Янукович на Олімпіаді у Сочі шукає поради Путіна, як справитися з Майданом, так опозицією.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 Тему української кризи ми запросили до студії народного депутата України Олега Медуницю. Пане Олег прибув до Вашингтона після низьких зустрічей з українською діаспорою у декількох куточках? США дякую, пане Олеже, що знайшли цей час. біля наші. Я знаю, що зараз щойно ви були у конгресмена Мерфі, зустрічалися з ним. Ви також провели декілька зустрічей на Капіталістському пагорбі. Ваше відчуття, які настрої сьогодні у Вашингтоні особливо на капіталійському пагорбі щодо України, ну Перше, що ці настрої одностайні. Я не побачив жодних відмінностей позиції сенаторів і конгресменів від Республіканської і від Демократичної партії. Всі вони одностайно засуджують те, що відбувається в Україні. Всі вони одностайно закликають Януковича і владу дослухатись до вимог Майдану. І я надзвичайно вражений українською діаспорою, яка має ну, неабиякий вплив на своїх конгресменів і сенаторів те що сенатор Мерфі був у Києві і те що він зробив тут декілька таких ініціатив абсолютно нормально сприймається діаспорою в його рідному Хартфорді в Коннектикуті, я був зустрічався з громадою, всі його сприймають просто на ура. І я дивлюсь, що він, мені здається, зовсім іншим побачив політику Сполучених Штатів, не тільки в Україні, а й в цілій Східній Європі. Саме він визначив, і сенатор Маккейн, до речі, що Київ – це дійсно може бути той фактор, який може дестабілізувати весь пострадянський простір і всю Східну Європу. Сенатор Мерфі, до речі, виступив з цією резолюцією, яка говорить про можливість санкції щодо України. І він в нещодавньому інтерв'ю з Голосом Америки сказав, що якщо уряд Сполучених Штатів не введе такі санкції, то законодавчий орган готовий до цього. Чи сьогодні Ви обговорювали це питання? Готові, і обговорювали, і він говорить, що уряд вже готовий вводити санкції, навіть не чекаючи резолюції. Стосовно тих людей, які застосовували насильство, і ми навіть домовились про те, що ми такий список передамо. Йому в Сполучені Штати. І я переконаний, що ми це будемо трактувати дуже широко, бо те, что происходит сейчас в Украине это фактически то, что режим Януковича взял паузу під, пау... під час цієї паузи відбуваються провокації проти mm -hmm. Майдану, як сьогодні ще, з вибухівкою, громляться ресторани, як сьогодні вночі було в Києві. Під цією паузою випускаються активісти, але увага під домашній арест, а не амністуються. Mm -hmm. Під цією увагою фактично слідкуються за всією мережою активістів, особливо на сході України, на півдні і в центрі України, де влада максимально побоюється протестів. Тому я переконаний, що Янукович взяв лише паузу для того, щоб остаточно е, застосувати силовий варіант. І при цьому буде перед заходом, ну, дивіться, це ж не я, це там силовики якісь, це там Майдан спровокував. Це, я до цього не маю відношення. Да. Ви зараз говорите про те, що е, Сполучені Штати готові до санкцій. Сьогодні е, на молотовному сніданку, на якому ви також були, була ціла низка представників партії регіонів, зокрема, зокрема Сергій Клюєв і ще декілька таких досить відомих особистостей. Як ви розцінюєте такий факт? І як це може бути сприйнято в Україні? Ви знаєте, мені здається, що ці діячі від партії регіонів просто знущаються над американцями. Вони в свої... вони йдуть на молитовний сніданок. Вони говорять про якісь християнські цінності. А в цей час їхні mm -hmm. картки голосують у Верховній Раді, при тому за закони, які абсолютно не узгоджені за позицією, які фактично ведуть до подальшої конфронтації. Хто тобто, конкретно, ви можете сказати? Ну, Клюєва і Калюжного сьогодні картки голосували в Верховній Раді. Герман і Бондаренко не голосували. Я їх сьогодні бачив на сніданку. А ці двоє картки голосували. Тобто вони просто водять американців за ніс, намагаються це вводити як можна довше, щоб, як я говорив, затягнути час, а там побачимо, що буде. Ну і паралельно вони намагаються вбити клин між опозицією. Паралельно вони говорять в усьому світі, що там на Майдані екстремісти, фашисти, антисеміти, І тому, ну якби, підготують громадську думку до того, що вони Майдан в силовий спосіб будуть зачищати. Хоча ніби говорять, що ні, ніяких силових методів ми не, не, не плануємо. Окей. Okay, ви говорите про можливий силовий силовий варіант. Чи є сьогодні вихід взагалі з кризи, не використовуючи силового варіанту? І чи бачите ви, що Янукович, в принципі, готовий на хоча б якийсь частковий компроміс? Ну, поки що цього бачення немає, але я переконаний, що український парламент може при певних обставинах стати тим майданчиком, де ми можемо Напрацювати і здійснити дорожну карту по виводу України з кризи, але це мають бути зміни конституції. Це має бути коаліційний уряд. Захід вже сказав, що ми вам під це діло можемо надати фінансову допомогу в більших об'ємах, ніж Росія, але покажіть, що ви цю допомогу не вкрадете так, як Янукович грабував державний бюджет останні 4 роки. Тому, як на мене вихід є, до нього треба прагнути, ми готові говорити, але разом з тим ми будемо тримати Майдан, тому що Майдан фактично це наш запобіжник того, що Янукович знову не перетворить Україну у великий концтабір. Дуже дякую вам, пане Оле, і успіхів вам у да. вашій дякую. боротьбі. І нагадаю, що у студії «Час тайму» був народний депутат України Олег Медуниця. Мені наснилось, що вони зустрілись. Наталя Міклаш. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в крутах, і вірменин Сергій, в саду Едемським на травиці всілись. За що тебе? За Україну, дружений. Ти знаєш, і мене за неї вбили. Та це було вже років майже сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили. А вас вбивають? Вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже, звісно пам'ятаєш, як біло-біло в нас цвітуть сади. І ти цей запах п'єш, і ти його вдихаєш. Я б все віддав, щоб хоч на мить туди. А я ще ввечері узяв дівча за руку і тихенько так до серця притулив. Тоді не знав, що Бог уже розлуку віки на землі нам присудив. Під крутами стояли ми стіною. В очах не страх, а злість до ворогів. Большевики готовились до бою. Я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій попіл стукав, брате, в груди. Я вірменин, а теж в країни син. Не мав у серці й крапельки облуди. За й убив мене проклятий поганин». Мені наснилось, що вони зустрілись, Убитий в Крутах і Бородач Сергій. В саду Едемським на травиці всілись, За Україну нас вбивають, брати мій. Ма подгутти, що він іде по воді.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 Посмертна виплата, яка покриє видатки, пов'язані зі смертю, і допоможе родині. Негайте часу. Телефонуйте до проведення. 1 Ще раз. 1 877 857 -2284. Або завітайте на нашу електронну сторінку www.edu.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 «Вісті з України і про Україну. Огляд світової преси». Світова преса пише, що Кремль вже готовий до прямого втручання в Україні, і радники Путіна публічно про це заявляють – Факт оприлюднення представником російського уряду у своєму Twitter компрометуючий телефонній розмови помічника державного секретаря Сполучених Штатів Америки Вікторії Нуланд і посла Сполучених Штатів Америки у Києві Джефрі Паєтта, про Україну свідчить не лише про брудні методи роботи російської влади, але й про рішучість намірів Путіна щодо України. Оглядачі наголошують, що Кремль різко вимагає від президента та Януковича силою придушити протести вдома, а російські та українські спецслужби тісно співпрацюють тут проти спроб Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки уладнати українську кризу мирними засобами та не дати Росії поглинути Україну. Впливував до Нью-Йорк Таймс. Звертаю увагу, що супередництвом і Заходом і Сходом щодо переважаючого випливу на 45-мільйонну Україну, яка має історичні зв'язки з Москвою, але сильно бажає воз'єднатися з об'єднаною Європою, набирає у ці дні вже майже військового характеру. Як виглядає, пише нью-йоркське видання, Кремль має тверді наміри блюкувати зусилля Заходу в Україні. Газета також цитує радника російського президента. Дента Сергія Глажова, який заявив у четвер, що Росія має юридичне право безпосередньо втрутитися в українську кризу. Хоча, як тут зауважено, Глазів не визначив, у якій формі може бути таке втручання Росії в Україні, американське видання також наводить твердження про активну роботу російських спецрозділів на теренах України і цитує з цього приводу лідера українського автомайдану Дмитра Булатова. Андрю Ретман стверджує на сторінках European Union Observer, що український витік приватної телефонної розмови американських дипломатів свідчить про намір роз, розколоти дипломатії Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу у їхніх намірах в Україні. Неназваний дипломат Европейського Союзу сказав виданню з Брюсселя, що російські та українські спецслужби, ймовірно, діють спільно і відповідальні за цей витік. Тому що росіяни та українські спецслужби бояться співпраці Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки на теренах України. Вони розраховують розколоти цю американсько-европейську єдність. Цей дипломат також сказав, що брутальний вислів Вікторії Нуланд, заступника державного секретаря Сполучених Штатів Америки щодо європейської дипломатії у приватній телефонній розмові з послом Сполучених Штатів Америки в Києві, відносився ображає загальний настрій серед американців і не лише щодо політики в Україні, а й тому, що Сполучені Штати Америки вже втомилися від дипломатії Європейського Союзу, коли ми безпорадні навіть у наших власних околицях. Джерло також висловило міркування, що скандал із витоком інформації очевидно має на меті долучити Росію до Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки у справі врегулювання в Украине. Польська Жеч Посполіта попереджає, що Кремль загрожує державній цілісності України, і Володимир Путін хоче говорити у п'ятницю в Сочі в олімпійській атмосфері з українським главою Януковичем про долю України. Газета також цитує колишнього радника Путіна Андрія Іларйонова, котрий наголошує, що Москва готується до інтервенції в Україну. На думку Іларйонова, це може статися вже у найближчі вихідні. Видання. Національний інтерес пише про культурну війну України. Цитуємо для обох сторін сходу і заходу країни каменем спотикання на шляху до співпраці та національної єдності стало питання Росії та російської культури. Мовне питання, хоч і не є єдиним, релігія та історична пам'ять, також грають важливу роль. Стало своєрідним громовідводом, який притягає різноманітність страхи. Ідеться в матеріалі. Цитуємо далі: культурна ідентичність, звісно ж, не єдиний фактор, який обумовлює Гальне невдоволення, мовчазна підтримка середнього класу киян, ситих по горло корупцією та комкумівством, є ключовим фактором живучості протестів у Києві, але це не применшує ролі культурної ідентичності, яка є фільтром, через який проходить невдоволення. Кінцевий продукт сконцентрована людь, яку можуть спрямувати антидемократичні і націоналістичні сили, які, хоч і є не нині фактично контро вулиці, відзначає автор Ніколай Ен Петро. Ройтерс пише 6 лютого 2014 року. Росія попереджає Сполучені Штати Америки з приводу України, каже, що може вдатися до дій. Цитуємо. Сергій Глазєв звинуватив Сполучені Штати Америки у четвер в російських повстанців та закликав уряд України покінчити зі спробою перевороту. Він також попередив, що Росія може втрутитися у події в Україні, щоб забезпечити Безпеку країни сусіда Глазів, радник президента Путіна, відповідальний за відносини з Україною, заявив газеті, що втручання Сполучених Штатів Америки в українські справи порушує угоду з 1994 року між Вашингтоном та Москвою, яка давала спільні гарантії української безпеки після відмови Києва від ядерної зброї. Цитуємо, те, що американці зараз одноосібно та грубо втруч... Чаюча в внутрішні справи України є очевидним порушенням цієї угоди. Угода стосувалася колективних гарантій та спільних дій. Кінець цитати, заявив політик видання комерсант України Басфрід пише. 6 лютого 2014 року Сполучені Штати Америки звинувачують Росію у шпигунстві після витоку змісту приватні розмови між Вікторією Нуланд та послом Сполучених Штатів в Україні, яка серед іншого містить негативну ремарку з боку Нуланд щодо європейської спілки». Цитуємо, ми переконані, що опублікувавши це, російська розвідка опустили ще нижче кінець цитати, заявила речниця державного департаменту Джен Псакі. Дальше у мене нема жодної незалежної інформації про це на Ютуб. Водночас псаки відмовилися підтвердити зміст розмови, заявивши, що ми не будемо підтверджувати зміст приватної і дипломатичної розмови. Між тим, за словами псаки, Нуланд вже вибачилися перед європейським Союзом за зміст розмови. В ході брифінгу в Білому домі прес-секретар Джей Керні натякнув, що за записом розмови стоять росіяни. Цитуємо. Знаєте, я сказав би, що оскільки відео було вперше помічене і поширене у твітті, російського уряду, я думаю, це щось каже нам про роль Росії. Але я не буду коментувати зміст розмови, Визначив Керні. 6 лютого 2014 року Foreign Policy Пише, «Тітушки» – це нове слово, але практика винаймання урядом спортсменів для того, щоб робити свою брудну роботу, має давню історію на пострадянському просторі, ідеться у матеріалі. Цитуємо. «Коли радянська система розвалилася, зникло і фінансування спорту, і сотні тисяч м'язистих спортсменів, включно з боксерами та з борцями, опинилося без роботи. Вони швидко знайшли її перекваліфікувавши у української тіньової економіки, контрольованої організованою злочинністю, кінець цитати, і далі продовжуємо іншу цитату. Спочатку тітушки виконували роль охорони та проплаченої групи підтримки партії регіонів Віктора Януковича. Молодих людей винаймали часто по лінії їх спортивних клубів у бідніших східних регіонах України, де знаходиться база партії регіонів. А тоді привозили до Києва, щоб в Лити до лав прихильників режиму та забезпечувати охорону мітингів на підтримку уряду. Втім, із посиленням напруги в Україні тітушок стали використовувати у більш зловісних цілях. Разом із безробітною молодю тітушок перетворили на вуличну міліцію уряду неглавну четверту колону державного апарату безпеки. Окрім нападів на протестувальників та провокацій, тітушок звинувачують у залякуваннях включно з підпалами машин-активістів. Постійно тримати Україну у полі зору американських конгресменів та сенаторів спонукає також і активність української діаспори. Громади вихідців з України є активними виборцями, до думок, яких американські законодавці мусять дослухатись. З представниками української діаспори під час Українського дня у Конгресі спілкувався Олексій Кузьменко. Український день у Конгресі США. На події конгресмен Марсі Каптур, представник Держтепу Ерік Рубін, представники міжнародних організацій. Їх присутність на події, як і численні заяви зі США щодо ситуації в Україні, це значною мірою плід роботи української діаспори. Ніяких секретів у такого лобізму немає. Анатолій Мурха з Філадельфії, пояснює принцип роботи з американськими законодавцями. Я представляю Федеральну українську кредитну спілку у Філадельфії. У нас понад 9 тисяч членів, а по всьому місту приблизно 60 тисяч американців українського походження. Це дуже серйозні цифри. Серй значаска виборчого округу, який представляють законодавці. Тому ми і можемо спілкуватись з ними та пояснювати нашу точку зору. Анатолій говорить: місцеві політики просто не можуть не звертати уваги на потреби організованої наполегливої громади, яку вони зрештою і представляють. Один телефонний дзвінок має невеликі шанси когось переконати, бо відверто у законодавців багато роботи, але тисячі дзвінків до місцевих штабів політиків і напряму до Вашингтона досягнуть результату. Андрій Фединський, директор Українського музею архіву у Клівленді, багато років працює американськими політиками та державними посадовцями, каже, історія стосунків діаспора влади у США сягає часів холодної війни. То добре знаю українську справу. І ми не можемо їм о, пояснювати роль України о, не лише в Європі, але в глобальному. Якби Україна о, знову приєдналася з Росією, то Росія о, стала би знову імперією. І границі тої імперії Тобі шагали до, до Польщі, до Угорщини, Прибалтики і так далі. І це змінило б глобальну ситуацію. І це люди розуміють. Криза в Україні триває, тож роботи у діаспорі вистачає. Анатолій Мурха, коментуючи нещодавні особисті коментарі Обами про Україну, каже, це добре, але недостатньо. На шкалі від одного до 100, то, я думаю, те, що Обама заговорив про Україну, це десь 50. Раніше ми вже мали реакції віце-президента Байдена та народних обранців. Але президентша це один із найвпливов Вищих людей у світі. Його реакція це досягнення. Втім, ми просимо, щоб президенти інші народні обранці пішли ще далі. Олексій Кузьменко Голос Америки. Дорогі радіослухачі. Кілька днів тому Евромайдан у Києві здобув собі сотні тисяч нових болільників серед поляків, які підтримують боротьбу українців за євроінтеграцію проти диктатури, драконських законів та російського імперіалізму. Перед кількома днями величезна більшість радіостанцій у Польщі масово поширювали пісню підтримки Майданові під назвою «Подай ренки Україні», що значить «Подай руку Україні». Пісня оркестрована, що одушевлює поляків, належить групі Тарака. Приятелю надійшов час подати руку Україні. Надія пригадує нам все, що ще не вмерла Україна. Пропонуємо вам пісню по-польськи і просимо ваших коментарів. Serce sa, choć doko u srogą Zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna, eu. Códźnbsp stało, niech żyje wiecznie i nie skinie, Ty nie stój obok, i podaj rękę Україне. Ще не мертва, не мертва jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, choć wieczny szczyt pomina, że Ukraina. Co w wielki znalazł w sie potrzebie Wyruszył w drogę, która poprowadziła siebie, idzie na nie w ramie, a przyjaźń twarza nie przeminie. Nadeszła pora i podaż jednak Ukrainie. Że nie wymarła, nie wymarła Ukraina. Kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja. Zowiet strzepomina, że nie wymarła, nie wymarła Ukraina. Kiedy przyjdzie czas na Jenef merła, merła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, choć dziś strzczy fortuna, jenef merła Свія родина, є надія, що вічно приpomina, що не вмерла, не Україна.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 або 215-329-1844. Ще розпорагаємо адресу похоронного закладу 29 Busselton Avenue, або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street. Шановні краяни, увага! Банк MB Financial пропонує Red Checking рахунок під 2%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 Повторюємо адресу і телефон Евраздентл. 9892 Баслтон-Евеню, кабінет номер 302. Телефон 215-671-0188. Та цей спів, спів лютуючих людей, музику тих, хто став сколінь, ставши в цей день, врешті наші всі серця поєдналися в одне, будемо разом до кінця, коли день прийде, поєднаймо в цьому спробі, ліплі щобі більш, стаймо вряд, нове життя напроти ми баррикад, достаньмо нам і боротьби за дні на життя. Живе щодня цей спів, кривло очей людей, музику тих, хто став сторін, що жили не день, ми сяжимо в серцях, пов'єднались і во всі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 Чіпалки сердець, згон віднались заводне, і воробці де на ній день, прийде. Будемо разом до кінця, і цей день прийде.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 І дуже радо прийме запити від слухачів. Семінар відбудеться в суботу, 22 лютого цього року, о годині 10-й рано, в калярії імені Олександра Черника при українському центрі. Просимо до участі. Вступ вільний увага! Українська Федерація Америки подає до відома, що зустріч з паном Василем Костичким – в неділю 9 лютого з огляду на погоду не відбудеться. Щиро дякуємо. Запрошуємо громаду на концерт світової слави п'яніст Вертіоза Романа Рудницького. В неділю 9 лютого цього року о годині 3 пополудні в залі Української, катол... в залі української католицької церкви Святого Йосифата. Адреса 1195 Дуц Avenue. Тренто, Нью-Джерзі. Вступ 15 доларів. Діти учні фортепіано, даром. В програмі твори Мендельсона, Бетховена, Гріга, Шопена, Рудницького, Дебюсі і Ліста. Роман Руницький це син українського композитора Антона Рудницького та опорової співачки Марії Сокіл, випускник Джуліардської школи в Нью-Йорку, лауреат 10 нагородів і міжнародних конкурсів. До цих пір грав концерти в близько 100 країн світу, включно з Україною. Після концерту зустріч при Вені. Запрошуємо усіх до Трентону на концерт в цю неділю. Подаємо найновіший список жартодавців на цьогорічну куляду Українського центру. 250 доларів Роман і Мар'яна Грам'як. По 100 доларів Стенлі і Катерина Данко, Осип і Надя Німилович, Юлія Остапенко і Роман і Ольга Сорока. 75 доларів Ефрейн Кастро. По 50 доларів Юрій Данилів, Іван Качурак, Юрій і Анна Марія Литинський, Борис і Неоніля Павлюк, Михайло і Галина Василенко. Іван і Анна Яворські, доктор Ярослав і Надя Заліпський, 34 долари 55 центів Іван і Ненці Яцешин, по 25 доларів Михайло і Людмила Букач, Віра і Дмитро Кобулей, Павло і Ангелена Лимеренко, Христина Масюк, Галина Пупінь і Іван Терлецький. По 20 доларів Богдана Гелета, Михайло і Анна Джитні, Станіслава Корнюк 10 доларів, Нікола і Евангелина Захарченко. На радіопередачу прийшли слідуючі датки. Марія Кондрат – 100 доларів, Галина Козак – 20, Осип і Надія Німелович 50 доларів. Дякуємо всім щедрим жертводавцям. Дорогі радіослухачі, продовжуємо наші новинки з України та про Україну. Самооборона Майдану організує єдину революційну армію по всій Україні, до якої вже записалося 12 тисяч добровольців. Рада самооборони Майдану ухвалила рішення про створення і розширення всеукраїнської структури самооборони по всій Україні. Новоутворена структура – це понадпартійний рух, що координуватиметься штабом національного спротобу в Києві. Про це повідомив комендант Майдану, депутат від Батьківщини Андрій Парубій. За його словами, головними завданнями всеукраїнської структури самооборони є координація, мобілізація на Києві в разі потреби, а також захист активістів на місцях» стверджуємо. Ми бачимо потребу, щоб наші лави виросли з 10-15 тисяч до 30-40 тисяч, які могли приїхати у Київ і дієво протидіяти режиму. Тому в найближчі дні наші сотники, командири самооборони їдуть в регіони, щоб скоординувати дії всіх підрозділів і сотень самооборони, які вже створені, а там, де ще не створені, створити. Ми виходимо за барикади, бо Майдан Вся Україна Кінець цитати розповів він. Основною базовою структурою самооборони будуть згруповані по регіонах сотні 80 до сто осіб. Координуватиме їх обласний штаб самооборони у складі керівника, заступника і виконавчого комітету. Цитуємо, самооборона переходить у наступ. Від сьогодні самооборона і є спротивом. Ми готуємо план не насильницького, але дуже активного спротиву. Ми будемо чинити спротив на місця про корупції будемо робити дієву люстрацію, будемо вести свою інформаційну війну. У нас буде своя дієва революційна армія. Від сьогодні кожен боєць самооборони не лише охоронець, а й революційний політичний солдат. Кінець цитати додав заступник коменданта самооборони з організаційних питань Андрій Левус напередодні у четвер загони самооборони Майдану здійснили у Києві похід довкола урядового кварталу. Свою акцію вони назвали попереджальною. Відомий американський аналітик, фахівець з українських питань Андерс Ослунд, сказав сьогодні Радію Свобода, що справи в Україні виглядають зараз погано, бо офіційний тон Москва. Москви нині дуже риске, і є ймовірність чогось поганого. Так виглядає, що президент Янукович нічого не хотів сказати упродовж цього тижня, бо очікував, що президент Путін віддасть йому свої накази, вважає аналітик. «На мою думку, вже цілком ясно, що Росія дуже прямо втручається у внутрішні справи України. На наступний тиждень прогноз виглядає дуже погано», – наголосив Ослунд. Президент Віктор Янукович перебуває нині з робочим візитом у Росії в місті Сочі, де сьогодні починаються зимові Олімпійські ігри. Там вже запланована його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Головне питання, яке обговорюватимуть у Сочі Віктор Янукович і Володимир Путін, це яким чином подолати громадські протести в Україні, сказав Радіо Свобода російський аналітик, колишній радник президента Путіна Андрій Іларіонов цитуємо. Зрозуміло, що зараз головне питання, яке розпадається на декілька, це питання, як зберегти контроль і владу в Україні за Януковичем і за тими діячами, які в Москві і Кремлі розглядаються як кандидати, що влаштовують Кремль. Віктор Янукович не єдиний кандидат, але оскільки він займає президента, то він перший. Проте є й інші це Клюєв і Медведчук. Тому головне питання як втримати при владі, а це означає, як справитися з Майданом опозицією і як забезпечити втілення інтересів Кремля на території України, сказав Іларіонов в інтерв'ю Радіо Свободи. Стратегічна мета Путіна, за словами Андрія Іларіонова, це реінтерпретувати Україну, а оскільки в Януковича нема жодних шансів перемогти, то єдиний спосіб зберегти владу застосувати силу, ту силу, про яку йому постійно нагадує пан Глажєв. Колишній радник президента Путіна також зауважив, що точку зору Путіна щодо України неможливо змінити, і Путін не збирається відмовлятися від своїх плянів. «Контроль над цією Україною чи її частиною, без сумніву, є одним із найпріоритетніших питань для Володимира Путіна. І з цього питання він нікому не збирається віддавати пальму першості чи дозволяти змінювати його точку зору», – наголосив експерт. В російському Сочі відбувається офіційна церемонія відкриття зимової олімпіади. Президент України поїхав до Сочі, він має зустрітися із своїм російським колегою та одержати від нього накази. Регіоналів змушують підтримати Клюєва на посаду прем'єра, каже Оробець. Депутати від партії регіонів зараз дуже сильно обробляють, у тому числі погрозами, що вони проголосували за кандидатуру голови адміністрації президента Андрія Клюєва на посаду прем'єр-міністра. Про це заявила депутат з фракції «Батьківщина» Леся Оробець. Партія яструбів регіоналів у парламенті намагається зараз продавити через інших своїх депутатів кандидатуру Клюєва на посаду прем'єр-міністра. Таким чином вони хочуть використати силовий сценарій як вирішення політичної проблеми, яка зараз назвіла перед Януковичем, сказала Оробець. За її словами, візит Віктора Януковича у Сочі і зустріч із російським президентом Володимиром Путіном покликані остаточно отримати запевнення у підтримці силового сценарію в Україні. Хто ж такий Андрій Клюєв? Андрій Клюєв з 24 січня 2014 року працює на посаді голови адміністрації президента. На цій посаді він змінив Сергія Лавочкина. До цього призначення Клюєв майже два роки був секретарем Ради національної безпеки і оборони, а до лютого 2012 року першим віце-прем'єр-міністром України. До мого викрадення причетний медвечук твердить Дмитро Булатов. Лідер «Автомайдану» Дмитро Булатов вперше розповів усі деталі свого викрадення та катування. Прес-конференція для європейської та української преси відбувалася у Вільнюській республіканській лікарні, де вже чотири дні активіст перебуває на лікуванні. На думку «Автомайданівця», його викрадачами та катами могли бути співробітники російського спецназу. Булатов каже, що діяли професіонали, які знали, що роблять, і мають у цьому досвід. Крім того, на думку про вихідців із Росії наштовхнула характерна манера спілкування, яка не притаманна російськомовним українцям. Найбільше цих людей цікавили джерела фінансування автомайдану та зв'язок Булатова із послом Сполучених Штатів Америки в Києві. Зокрема, у нього запитували про суми грошей, які він нібито отримував від американського чиновника для діяльності авторуху. Всі тортури. Та допити записувалися на відео, каже Булатов. Через нестерпні катування, за його словами, він зізнався на камеру в усьому, чого від нього вимагали, втім, що він був агентом CIA. Вони сказали, що відріжать мені вухо, і вони це зробили. Було дуже боляче, тому я не відчув, яку частину вони відрізали. Потім вони цим шматком провели мені по чолу». Тоді було дуже страшно, згадує активіст. Також у нього розпитували про діяльність автомайдану, про поїздки до маєтків Януковича, Захарченка, Пшонки. Втім, найбільше викрадачів цікаві візи до будинку Віктора Медведчука. Це переконний активіст вказує на причетність Медведчука до його викрадення і подальших тортур. Запитували навіть і про те, хто віддавав наказ ламати паркан Медведчуку. Бо запропонував експеримент. Також активіст відреагував на заяви скептиків, які заявляють, що Булатов симулює, а викрадення було розігране. Зокрема, недовіру викликала щетина та нігті, які за вісім днів полону начебто мали відрости, а на світлинах, зроблених одразу після його повернення, обличчя і пальці на руках чисті. За словами Булатова, для нього це цілком природно. Волосся росте повільно. Якщо хтось має сумніви, то автомайданець готовий провести експеримент, і за вісім днів ці охочі зможуть побачити, що він виглядає так само, як і на фото, що викликали суперечки. На підтримку свого пацієнта виступив і лікар, що зараз займається фізичним станом Булатова в Литві, Павлюс Крадавськас, запевнивши, що травми потерпілого не вигадані. Цитуємо. У Булатова дійсно відсутня частина вуха. На його щоці поріст. На руках, ногах та спині численні синяки та гематоми. На руках з обох боків є рани від проколів. Рентген показав, що кістки цілі. Потреби в хірургічному втручанні немає. Також аналізи показали чіткі ознаки анемії, заявив медик. Також лікар зазначив, що зараз курс лікування продовжується, Абулатов приймає низку медикаментів, а головне, що потрібно його пацієнту, це спокій. Закінчити прес-конференцію активіст не зміг, йому стало зле, і медики посадили його у візок та забрали у палату. Сяла, там барика да стояла Горила шина, палала там барика, да там барика да там барикада, стояла.